що візьме вона тебе в руки і водитиме за ніс, як захоче. Вона сказала ще образливіше. Водитиме, як бугая за кільце. Тоді я подумав, що це про пані Раїну і став ще душчо лякатися і уникати шляхтянки. Виходило жеть геть загрозливе, як ото співають, «Ой, я з кумою розкумаюся безкуменим дівчам». І звінчаюся. Тож з радістю чималою їхав я на королівські запросини до Кракова, бо єдине, чим тепер міг порятуватися від гріха ймовірного, то це далекою дорогою. Сервілі генео коруптус, піддавшись людській слабості, як молодо ці язуїти, раз піддавшись, не хотів більше, тому втікав з Суботова, що далі, то ліпше. Усі домашні вийшли проводжати мене з моїми джурами, підводили коней під сідельних і під юками, бажали щасливої путі. Ганна цілувала мене так, ніби виряджала на смерть. Пані Раїна ще раз перелічувала свої замовлення на панські витребеньки, які мав привезти з Варшави. Дочки мої цілували руку батькові, малий Юрас сидів у мене на руках а Тимко поправляв кульбаку на моїм коні. «А Мотронка? Де ж вона?» Несла мені мою шапку-кабардинку. Малою любила надягати ту шапку і кружляти по світлиці, пританцьовуючи. Тепер несла тулячи до грудей. Дивилась на мене своїми сірими очима. Я не міг відірвати погляди від її тонких рук, в яких вона тривала мою шапку. Гладила ту шапку, гладила пальчиками, ледь помітно ласкаво, чула, заплутувалася у м'якому хутрі, випручувалася, ледь торкала, а мені здалося, що гладить мою душу. Шкода говорити. Вільною рукою пригорнув до себе матронку, поцілував її зверху в голову, Лякаючись поглянути її в обличчя, ласкаво відіпхнув од від себе, віддав малого Юрка Гані, скочив у сідло і світ широкий волі. Як сказано, полюбила Давида друга дочка Саулова Мелхола. Саул думав, віддам їй за нього, щоб вона була йому сітю. Мав рватися з світі, рвати світ і свою душу. Досі вчувається мені тупіт копит того коня, що виніс мене з Зуботова. Вже давно немає того коня та безлічі інших, які носили мене вірно по безкінечних шляхах. Вже й мене давно немає, а я далі чую тупіт мертвих коней, усіх коней, які мене носили, крізь ночі. Крізь тумани і дощі, Крізь завірюхи і теплу тишу, Крізь небуття. Тоді я спитав себе, Чи маю далечину в душі? Ось про мене вже почутую у Варшаві, Вже й посли чужоземні знають про мене. А хто є? І що? Життя закінчується? А жорстокості довкола чи ж поменшалося? Вийшла як у мономаха, смерть його і гоніні напасті, і вся видимая злая перед очима ти та будуть повсядні часи. Може, тому що мій вік був надто жорстокий. Люди завжди живуть у жорстокі віки, але той був особливий, хто хотів жити, мав і спати в залізі, щоб сонного не проткнули мечем. Власне, спати ніхто не міг, а тільки дрімати по заячому, по журавлиному, на одній нозі, щоб при найменшому шереху зриватися і летіти, летіти, рятуватися. Вічно втеча, вічна рід людський стояв на краю загибелі. Тоді я спитав себе, як же так, що на Україні таке лихо повсюдне? Ніде ж нема такої землі плодючої? Такого злака пахучого, такої трави квітчастої, такої бчови гудучої, та налетіло панство, перетворило всю нашу землю на дику займанщину разом з людьми, допиналася, щоб не було права прічпанського, нахиляло під свою віру всяку вихрувату голову. Римську віру стало впроваджувати, ніби якусь вищу моду як і своє гербоване шляхетство, Чиняться гіркі зневаги грецькій вірі з приводу унії. Маєтності владичі і чернечі повідбирані, священики в пониженні, уніати прикладають їм ніж до горла. Де в якійсь куті ще зісталась правдива батьківська віра? Там єзуїтські проповідники пускають по світу всякі наклипи, ці благання православних на сеймах застаються даремними або відкладаються з одного на другий. Одна вже згадка про православну віру викликає гнів. Забулася давня слава козацька. Як прийде війна, тоді козаків висилають на найбільше небезпеки і манять, використовуючи для чужого добра їхню відвагу. А як небезпека мене, тоді завіщо вважають їх кров і їх самих? Так сталося після ординації Сеймової 1638 року, коли скасовано козацьку самоуправу, дорогу на низ, загороджено кодаком і під'їздами в степу на Інгулі та Інгульці, забирають від козаків найкращу здобич левецьку, побори від риби і від здобичі татарської, заборонено варити пиво і горілку, Сотницькі уряди роздаються не по заслугах, а за хабарі. Побори панські і орендарські замучують. Пани вимагають звичайним способом роботи і чиншів, ще й забирають синів.